Látogatás pibadi kisasszonynál. Mire jó ez a sok hazugság poáró? kérdeztem kifelé évet. Poáró Ha az ember hazudik, igyekezzék művész ilyen hazudni. Tálaljon fel romantikus, érdekes, meggyőző hazugságokat. Maga tehát meggyőzően hazudott? Gondolja, hogy Donaldson doktor elhitte, amit mondott? kételkedő természetű fiatal embernek látszik, ismerte be poháró, sőt, egyenesen gyanakó természetűnek. És most mi a szándéka? Beülünk a kocsiba, és ellátogatunk morton -kúriába. A morton kúrja, múlt századbeli csúf nagyháznak bizonyult a városka peremén. Kérem, közölje is kisaszonnyal, hogy dr. greninger jövünk, mondta Poáró a roskatag vén inasnak, aki ajtót nyitott. Néhány perc múlva egy kicsi kövér hölgy totyogott be a szobába. Kopott bársony ruháján finom csipke gallért viselt. Nyakába láncon, lornyon függött. Gyanakodva vett szemügyre bennünket. Árulnak valamit? kérdezte. Semmit, madám, felette poáró, Biztos? Egészen biztos. Porszívót talán? Nem, madám. Harisnyát sem? Az sem. Szőnyeget? Semmit, madám. Hát jó, sóhajtott fel Miss Pibadi, és letelepedett, akkor foglaljonak helyet! Engedelmesen leültünk. Poáró belefogott történetébe. Pibadi kisasszony szó nélkül végighallgatta, csak olykor olykor hunyorított apró szemével. Egy szóval meg akarja írni Arandel tábornok életrajzát? kérdezte végül. Igen, kegyet bizonyára ismerte. Igen, igen, ismertem John Arundel-t. Ivott. Csillogó szemét poáróra szegezte. Mit akar tudni róla? Mindent, tárta szétkarját poáró. A család történetét, plegykákat, akármit. Már Indiáról nem tudok semmit, mondta Pivadi kisasszony. Az az igazság, hogy sohasem figyeltem oda. Róppant unalmasak ezek a vén emberek meg az anekdótáig. John arendel szörnyen ostoba alakult. Persze, attól még lehetett kitűnő tábornok. Kegyed nyilván jó barátságban volt az arendel családdal, ugyebár? Ismertem valamennyi őket, bolintott Pibadi kisesszön. Matilda volt a legidősebb. Tanította vasárnapi iskolába. Szerette volna meghódítani a káplánt. Emily volt a következő. Jól lovagolt. Ő volt az egyetlen, aki hatni tudott az édesapjukra, amikor napokig egy folytába Szekérszám hordták el a háztól az üres üvegeket. Éjszakánként elásták valamennyit. Nos, nézzük ki is jött az után. Arabella vagy Thomas? Azt hiszem Thomas. Mindig sajnáltam azt a fiút. Négy lány testvér között az egyetlen férfi. Maga is valóságos vénkis asszony volt se gondoltuk volna, hogy valaha is megnősül. Jó nagy botrány kerekedett, amikor végül megházasodott. Ibádi kisasszony elégedetten kuncogott. Láthatóan élvezte az előadást. Rólunk a hallgatóságról el is feledkezett. Azután jött Arabella. Csúf kis teremtés volt, tészta képű. Mégis férjhez ment, pedig ő volt a legcsúnyább az egész családba. Egy Cambridgei professzót sikerült megfognia. Igaz öreg volt, lehetett, vagy hatvan éves. Előadássorozatot tartott itt, a modern kémia csodáiról, ha jól emlékszem. Arabella mindig ott maradt előadás után, és kérdéseket tett föl. Ő sem volt éppen süldő lány, közeledett a negyvenhez. Rég meghaltak már mind a ketten, egész jól sikerült a házasságuk Azután ott volt Agnes, a legfiatalabb, és a legcsinosabb Kikapós lány volt, könnyelmű teremtés. Különös, az ember azt hihette volna, ha valamelyikük férjez, mert csak Agnes lehet az. Mindig pártában maradt, nem sokkal a háború után halt meg. – Mr. Thomas Erendel házassága tehát meglepetést keltett? – kérdezte poáró. De még mekkora meglepetést? – Kuncogott Pibadi kisesszony. – Arról beszélt az egész város. Kigondolta volna arról a csöndes, félénk, tartózkodó emberről, aki úgy imádta a testvéreit. is kisasszony hallgatott egy percig, aztán folytatta. Emlékszik arra az ügyre, amelyik olyan nagy port vált fel a kilencvenes években? Mrs. Varli perére, akit azzal vádoltak, hogy arzénnal mérgezte meg az urát. Szép asszony volt, nagy szenzációt keltett az ügy. A végén felmentették. Nos, Thomas Erendel bereszeretett Mrs. warley -be. Valósággal megtébolyodott. Összevásárolta valamennyi újságot, és minden cikket, minden fényképet kivágott, ami csak kapcsolatba volt azzal az asszonyjal. És ha hiszik, ha nem, mi is a per véget ért, Thomas felutazott Londonba, és feleségül kérte azt a nőt. Thomas, a csöndes, otthon ülő Thomas. És mi történt? Mi történt volna? A nő hozzáment. Nagy megrázkodtatást lehetett az árandel kisasszonyoknak. Meghiszem azt, nem is fogadták a sógon nőjüket. Őszintén szólva, nem is tudom őket hibáztatni. Thomas persze halálosan megsértődött, el is költözött a csatorna szigetekre, soha többé nem látták. Hogy a felesége valójában megmérgezte az első férjét, az senki sem tudta. Thomas nem mérgezte meg. Ő élte túl a feleségét három évvel. Két gyerekük volt, egy fiú meg egy lány. Szépek, az anyjukra ütöttek. A gyermekek bizonyára gyakran látogattak ide a nagynénjükhez. Csak azután, hogy a szüleik meghaltak. Addigra már felnőtt mind a kettő. Nyáron szoktak jönni. Emily akkor már egyedül volt, nem maradt más rokona, mint ők ketten, meg Bella Winter. Bella Winter? Arabella lánya. Színtelen teremtés. Néhány évvel idősebb Terezánál. No, ő is elkövetett egy ostobaságot. Külföldihez ment feleségül. Itt járt egyetemre az illető. Egy görög orvos. Szörnyű külső férfi, bár meg kell hagyni a modora kifogástalan. Persze szegény Bellának igazán nem volt sok esélye. Lánykorába vagy az apjának segített, vagy az anyja ugrát adta. Azután jött ez az egzotikus férfi. Levette a lábáról. Boldog a házasság? Már amennyire házasság egyáltalán boldog lehet. Hortyant felpibádi kisesszony. Nem mondom, úgy látszatra jól megvannak. Tét olajos bőrű gyerekük van. Szmírnában élnek. De bár most itt vannak Angliába? Igen, márciusban jöttek át, de alig, ha nem, hamarosan visszatérnek. Miss Emily Arandel szerette az unoka húgát? Bellát? Ó, igen. Persze, igen, unalmas teremtés szegény, csak a gyerekei érdeklik. És a férjehez mit szólt Arandell kisasszony? Pibadi kisasszony kuncogott. Nem helyeselte éppen a házadságot, de azt hiszem megkedvelte aztag az embert, mert van annak esze. Egész éppen behízelette magát Emilynél. Van érzéke a pénzhez. Úgy tudom, köhintett diszkréten poháró, a Randal kisasszony szép vagyont hagyott hátra. Hát hiszen épp ebből kerekedett az egész cécó. Nem is álmodta senki, hogy Emily ilyen gazdag. A Randal tábornok meglehetősen tekintélyes jövedelmet hagyott hátra, ami egyelő arányba osztott meg a gyermekei között. Thomas és Arabella természetesen elvitték a maguk részét. A három nővér azonban, aki itt maradt, az összesített jövedelme egy tizedét se költötte el. Amikor Matilda meghalt, az ő része megoszlott Emily és Agnes között. Agnes pedig emily hagyta mindenét. És Emily továbbra is igen szerényen élt. Ezért aztán igen nagy vagyom maradt utána. És mindent az a Lávszom nő személy örökölt. Ez meglepetésként értek egyedet, Miss pibadi. De még mennyire? Emily nem csinált titkot belőle, hogy halála után a pénze egyelő arányba az unoka illet illetve az unoka öccsé lesz. Ez is volt az eredeti végrendeletben. Kisebb-nagyobb hagyaték a cselétségnek és így tovább. A többi azonban megoszlik Tereza, Csász és Bella között. Uramisten, micsoda szenzáció volt, amikor Emily halála után kiderült, hogy új végrendeletet csinált és mindent szegény Miss Lufsonra hagyott. Ez a végrendelet közvetlenül halála előtt készült. Életéktelen befolyásra gondol, vetett éles pillantást Poáróra a is Nem, szegény Laphsonnak sem eszel, sem bátorsága nincs ilyesmihez. Az az igazság, hogy őt legalább annyira meglepte a dolog, mint mindenki mást. Minden esetre ezt mondta. Poáron mosolygott. A végrendelet egyébként vagy tíz nappal emily halála előtt készült, folytatta Pibadi kisesszön. – Az ügyvéd szerint tökéletesen szabályos. – Hát, lehetséges. – Miért? hajolt előre érdeklődve Poáro. – Kegyet szerint talán volt valami? – Csalafintosát? – De voltám, bólogatott Pibadi kisesszön. – Hogy mi az, azt nem tudom, de valami bűzlik ki. Szóba került, hogy esetleg megtámadják a végrendeletet? Tereza ügyvédhez fordult, úgy tudom. No, de azzal nem megy sokra. Úgy vélem, kezdte óvatosan Poirot. Miss Lufson és az arándel család tagjai között <köhö> feszült lehet a viszony. Nem én is volna, hiszen tudja, milyenek az emberek. A halott rendszerint még ki sem hűlt a koporsójába, hogy álszóló rokonok már kikaparják egymás személyét. Poháró együttérzően sóhajtott, majd megkérdezte. Igaz, hogy Arandel kisasszonyt foglalkoztatta a spiritizmus? Pibadi kisasszony megint csak szúrós szemmel nézett rá. Ha azt gondolja, hogy John Arandel szelleme visszatért, és megparancsolta Emilynek, hogy a pénzét hagyja Mimi Lapsonra, és hogy Emily engedelmeskedett, Nos, akkor nagyon téved. Emily nem volt ostoba. A spiritizmus valamivel jobban elszórakoztatta, mint a passziánsz, ennyi az egész. Járt trippéknél? Nem. Ha járt volna, tudnám micsoda oda ostobaság az. Idegesítő nő személyek. Folyton üzeneteket közvetítgetnek az elhunyt rokonoktól. Egyáltalán nem jellemző üzeneteket. Ők persze hisznek benne. Minél úgy útszintén. No persze, édes mindegy, hogy az ember mivel üti agyon az estéit. Poáró más témával próbálkozott. Kegyed, ugye már ismeri a fiatal Charles Mi Miféle ember? Semmire kellő, aranyos fiú. Állandóan pénzavarban van, tele adóssággal. Becsavarukta a világot, de mindig hazajön. Rossz pénz nem vészel. Tudja, hogy a nőkkel hogy kell bánni. Kuncogott. Nem egy hasonló jó pipát ismertem. Engem nem téveszt meg. Pura hogy Tomásznak ilyen fia legyen, annak a tisztes polgárnak. Hiába, rossz vér. Mitagadás, én kedvelem azt a csirkefogót, pedig az a fajta, aki két silingért szemrebben és nélkül meggyilkolná a tulajdon nagyanyját. Nincs erkölcsi érzéke. Némelyik ember úgy látszik, a nélkül születik és a huga? Tereza? ingatta fejét pibádi kisesszony. Nem is tudom. Különös teremtés. Szép, feltűnő, különcködő. Egyébként jegyben jár azzal a nyámnyil a fiatal doktorral. Talán találkozott vele. Donaldson doktorra. Azzal. Jó orvosnak mondják, de ha én volnék Tereza helyébe, rá se néznék. Persze ő tudja, mi csinál. – Alig, ha nem van már némi élettapasztalata annak a lánynak. – Donaldson doktor kezelte Aranda a kisasszonyt? – Csak amikor Graysinger szabadságra ment. – Az utolsó betegségében nem? – Nem, hiszem. Úgy látom, Pibadi kisasszony, mosolygott poáró, Tegyed, nincs valami nagy véleményel Donaldson doktorról. – Azt nem mondtam. Jó ezű ember, orvosnak is jó. Csak más, mint amilyet mi megszoktunk. Persze az a fiatalember ember nem fogja sokáig a kanyarós gyerekeket meg a közfényes öregurakat kezelgetni marketbazingben. Neki más a vágya. Specializálódni akar. Milyen területen? Szérumterápiában. Azt hiszem, így mondják. És nem tartom valami nagyra az ilyen injekciós megelőző módszereket. Donaldson, doktor, egy bizonyos betegséggel kísérletezik? Engem ugyennek kérdezzen, én csak annyit tudok, hogy a vidéki körolvoskodás nem elég neki. Londonba szeretne menni, de hát ahhoz pénz kell. Ő meg szegény, akár a megere. Szomorú, hogy az igazi tehetség anyagiak hiányában nem tud kibontakozni, ingatta Poirot. És közben hányan vannak, akik a jövedelmük egynegyedét se költik el? Mint például Emily Arendel kapott a is kisesszöny. Meg is lepődtek jó néhányan, amikor a végrendeletét felolvasták. Az összegen is, nem csak azon, hogy kire hagyta. A családtagja számára is meglepetés volt, tudakolta Poirot. Kinek igen, kinek nem, mondta rejtelmesen pibádi kisesszöny. Charles Urfinak alig, ha nem nagyon is pontos értesülései voltak. Csász nem ejtették a fejére. Görbe úton jár? Há, legalábbis nem aféle nyámnyil a fickó, vágta rá Pivadi kisasszony. Egyébként fel akarja keresni? Az a szándékom. Nem lehetetlen, hogy nagyatjára vonatkozó iratok vannak a birtokába Valószínű, hogyha voltak is, eltüzelte. Semmi tisztelet nincs abban a fiúban. Úgy vélem helyesnek, ha minden lehetőséget kipróbálok mondta fölöttép komolyan poháró. Azt látom hangzott a kúrta válasz. Pibari kisasszony szeme hamiskásan villant. Poáró jobbnak látta, ha befejezi a beszélgetést. Nem élek vissza tovább az idejével, madám. Nagy hálára kötelezett mindazzal, amit kegyeskedett elmondani. az ember igyekszik. Indiától minden esetre alaposan elkanyarodtunk. Jelentette ki is kisasszony. Aztán el ne felejtsen értesíteni, ha megjelenik a könyv. Szólt még utánunk búcsúzó, mód felett érdekel. És miközben az ajtó becsukódott mögöttünk, mintha koncogást hallottunk volna.